Hjärtligt välkomna allihopa till den, för, den här säsongens första föreläsning i serien Mekka tur och tur. Det här är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Södra teatern och Reorient. Och eh, det är fjärde säsongen som vi kör den här serien. Tidigare har vi klarat historisk islam, hette första säsongen, nutida islam. Och den andra och politisk islam var den tredje. Och den här... Eh, våren så ska vi ägna oss åt någonting som eh, många muslimer tror jag skulle eh, vilja se mer av när det gäller bevakningen och diskussioner om islam nämligen islamisk andlighet och kultur och vi har ett, eh, ett eh, späckat schema över våren här där vi har flera eh, experter och eh, tänkare som har sysslat mycket med islamisk kultur om två veckor så ska vi var Karin Åda som ska tala om islamisk konst. Islam i arkitekturen med Johan Mortelius kommer därefter. Islam, hiphop och muslimskt motstånd med Anders Ackfält. Sen ska vi den 31 mars är det ett samtal mellan Abdul Rahid, som är en, en, en, en rättslärd muslim, och Erika Appelros som är religionsfilosof. De ska tala om att vara traditionellt religiös i vår postmoderna samhälle. Sen kommer Kristi Hedin att tala om sufismen och Tord som professor i Lund om muslimsk folklig religiositet och så avslutas hela serien med ett samtal om eh, arabisk litteratur och översättning av sådan med Bo Holmberg och Cecilia Persson eh, Ni får gärna berätta för alla ni känner om det här så att eh, det kommer fler personer så vi kan fortsätta Syftet med hela den här meccaturretur är att skapa en sorts plattform för eh, rimliga och sakliga och lärda diskussioner om islam Eh, och den här våren eh, inleds eh, av Mohammed Mosli, som är imam sedan några månader eller någon månad tillbaka på moskén på Sankt Eriksgatan. Och tjejk, eh, det vill säga andlig eh, ledare inom Kishtia-orden, som är en Och eh, du, Mohammed, talar, kommer tala i ungefär 45 minuter och därefter så är det möjligt att ställa frågor eller komma med inlägg eller... Diskutera eh, någonting. Och titeln för dagens föreläsning är Isan, islams andliga dimension. Välkommen. Jag har inte för tidigt med att klappa, det vet inte. jag. Det kan bli buaropiskt, det vet uh, ja Jag tänkte faktiskt börja med... Uh, en inledning som är lite traditionellt islamisk på arabiska så blir inte förskräckta nu om det kommer lite arabiska och sådär emellan. Jag brukar alltid göra det när jag talar till muslimer oavsett att jag talar på svenska eller urdu eller arabiska eller något annat språk. Så jag tänkte göra det här nu, det är ingen skillnad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hinna ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa minubihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له وإن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد Fakat kallallahum subhanahawahwaja ta'ala fii kitab ihil majid Bara da a'udhu billahi min ashshaytanir rajim Wazbir rabbahum ma al-lazina yadu'un rabahum bil vadaati vala'chi yuridun vajhahu Wa la tajadu aynaka ranhum Wa la tajadu aynaka ranhum turidu då. Sådana kollar hon och Det var en inledning till ett tal där jag prisade Gud och bad om att sänga sig över hans. Mohammed och läste sedan upp en vers från Koranen som kanske, i alla fall som jag tycker, är väldigt central i det här ämnet. När man talar om den andliga aspekten av islam. Men jag tänkte faktiskt börja hela mitt föredrag med att berätta en så kallad hadith. Alltså en av de flera hundratusen, för att inte säga miljontals, Berättelser som finns om det som profeten Mohammed har gjort eller sagt. Och den börjar på arabiska så här. An-Omar abd-il-Khatabi radiallahu anhu قال Bainama nahnu jurusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Idh tala alayna علي, rajul Shadidu bejadithiabi shadidu sawadith shabid, Shadidu sawadith shahr han säger, och det här är alltså Omar ibn al-Khattab, Omar den som blev den andra kalifen, muslimernas andra ledare efter profeten Mohammed han berättar att en gång när vi satt runt omkring profeten så kom det plötsligt en man med krit, vita kläder och kol, svart hår han hade inga tecken om att vara en resande men det var heller ingen av oss som kände igen honom. Han kom och satte sig mitt framför profeten så nära att hans knän nuddade profetens knän. Sen lade han sina händer på låren och sa: "Mohammed, berätta för mig om islam." Profeten svarade: "Det är att du bär vittnesbördet att det inte finns någon gud utom Gud och att Mohammed är Guds sändebud. Att du etablerar tiderbönen." att du skänker skatten, att du fastar i fastemånaden att, och att du åker på pilgrims till Guds hus om du har möjlighet. Då sa han det stämmer. Omar berättar att han blev oerhört förvånad att han först frågar profeten och sen när han svarar säger han att det stämmer. Sen sa han berätta för mig om iman, om tron. Då sa Mohammed det att du tror på Gud, på hans änglar, på hans böcker, på hans budbärare eller profeter. Och den sista dagen på att allting gott som inte bara kommer från Gud. Då sa han återigen det stämmer. Sen så han berättar för mig om Ehsan. Och det är just om Ehsan som jag ska prata idag. Och Ehsan är ett arabiskt ord som... Ordagrant betyder att göra gott. Det kommer från stammen Hassanun. Alltså hä, ha, sin, nun, som betyder egentligen vacker. Om en människa till exempel är Hassan, då är den människan vacker eller snygg, kanske snarare. Om man gör någonting på ett Hassan sätt, då gör man det på ett bra sätt. En hadis, en sån här berättelse från profeten kan vara Hassan. Då betyder det att det är en bra, en god hadis, alltså en, en en pålitlig och trovärdig berättelse om profeten. Och ihsan betyder egentligen att göra någonting. hasan, alltså att göra någonting snyggt. Att göra någonting gott, att göra väl. Och i Koranen så användes ordet ihsan och mohsin. Alltså den som gör ihsan, den som gör gott. Med många, många, många gånger. Det står att Gud älskar de som gör det goda och det rätta. Som Knut Bernström översätter just ordet. Al-muhsinin, alltså de som gör ihsan. Gud älskar de som gör det goda och det rätta. Så ihsan betyder att göra det goda och det rätta. Eller det betyder att vara en god människa. Men själv brukar jag hellre försöka översätta det med andlighet. För för mig i alla fall så är just ihsan det som är, kan man säga det, islamiska om ni vill, ordet eller namnet just på den andliga aspekten av religionen. Så den här personen då som kom och hade satt sig mitt framför profeten, efter att ha frågat om islam och om själva trosuppfattningen i islam så frågade han då berätta för mig om isan. Berätta för mig om andlighet helt enkelt. Då svarade profeten andlighet det är att du tillber Gud som om du såg honom framför dig. För även om inte du ser honom så ser han dig. Sen frågade den här mannen ytterligare ett par frågor och sen gick han. Omar berättar att vi satt länge tysta. Sen frågade till sist profeten Omar. Vet du vem frågaren var? Omar berättar att jag svarade Gud och hans budbärare vet bäst. Då sa profeten, det var Gabriel som kom för att lära er eran religion alltså i den här berättelsen kommer då ängeln, arkeängeln Gabriel för att inför de samlade muslimerna fråga profeten de här tre centrala frågorna om religionen, islam vad är religionen för någonting, vad är islam han kom för att lära er eran religion och det kan man säga man delar alltså in islam i tre delar och den första då, så att säga, vad man gör och inte gör. Det är det som representeras av de här fem pelarna i islam. Om trosbekännelser, om tiderbönen, om skatt, -skatten, eller zakat. Om fastan i Ramadan och om hajj, pilgrimsfärden till Mekka. Och sen är det trosuppfattningen, vad man tror på som muslim. Att man tror på Gud, att man tror på änglarna, man tror på Guds heliga böcker, att man tror på profeterna. Att man tror att den här världen inte ska vara för evigt utan att det kommer en tid som bara Gud känner till när hela världen upphör att existera. Och det är då också som domedagen infaller. Och att man tror att allting, allting, allting som händer bara gör det för att Gud har bestämt att det ska vara så. Att Gud har total kontroll över allting. Och allting som händer mig, det är så att säga från Gud. Men så finns det då också den här tredje och alltså väldigt mycket försummade aspekten av islam. Försummad både av oss muslimer själva och försummad också av de som eh, diskuterar och pratar och studerar om islam. För oftast när man hör om islam, både här i Sverige och många, många andra ställen ute i världen och ute i media och så vidare, så är det antingen den politiska aspekten man hör om. Det är väl kanske allra mest så. I Sverige är just politisk islam väldigt mycket på tapeten fortfarande, har varit det i säkert minst 20, kanske 30 år. Eller också den historiska aspekten. Islam som historiskt fenomen. Man pratar om om man pratar om omayaden och man pratar om abbasiderna och så vidare. Eller så talar man om regler. Om lagar. Om brott och straff. Eller om rättigheter eller icke-rättigheter och så vidare. Men man glömmer ofta, allt för ofta bort vad det egentligen går ut på alltihopa varför bryr man sig om som människa att leva på ett speciellt sätt varför gör man sig så mån om att inte överskrida vissa gränser som har satt? upp varför är man så noga med vad man äter och vad man inte äter varför bryr man sig överhuvudtaget om hur det kött man äter till exempel är slaktat eller, varför är det så noga att man inte förtär en droppe alkohol eller vad det kan vara för någonting som muslim? Vad är det som gör att liksom, man överhuvudtaget får någon, någon som helst anledning, någon som helst impuls att göra de här sakerna? Varför drar man sig upp på morgonen för att, för att stå framför Gud i bön? Varför masar man sig iväg till moskén? Eller masar sig inte, utan man, man, man går med, med snärtiga steg till moskén på fredagen. Varför bryr man till och med sig om att hellre gå till moskén på fredagen än att äta lunch? Varför kan man nästan Tvekar man hur utavhuvudtaget kan ta ett jobb som muslim Om man inte kan gå till fredagsbönen Jo jag menar, Vad går det alltihopa ut på? Varför bryr man sig om alltihopa det här? Vad är egentligen meningen med religionen? Det är det man ofta glömmer bort när man pratar om religionen Och det är det för mig som är det absolut mest centrala I hela religionen i islam Och för mig är det just den andliga aspekten av islam Att det finns en gud där ute som har skapat oss Och att min uppgift här i livet och egentligen hela meningen med livet om man säger så. Det är att lära känna Gud. Att komma närmare till Gud. Och att hela mitt liv sträva efter perfektion. Perfektion som jag vet mycket väl att jag aldrig kommer att kunna uppnå. Men ändå på något sätt i min längtan att haga Gud. Försöka bli så perfekt som möjligt. Försöka bli en så god människa som möjligt. Försöka göra så mycket av mitt liv som möjligt försöka att väva eh, så att säga mönstret i mitt liv till ett så vackert mönster som möjligt det är det alltihopa går ut på och för mig är det det som representeras just av ihsan eller den andliga dimensionen i islam och som vi känner till så har ju kärt barn många namn och även det här har ut många namn det mest väl använda uttrycket är säkert sufismen som är ett begrepp som många muslimer har problem med och som väldigt ofta missförstås. Och det var en av anledningarna till att jag valde att kalla det här för san istället för sufismen. Och inte, inte säga att föreläsningen idag ska handla om sufismen. Eh, för när det gäller just islamens andliga perspektiv eller andliga dimension som alltså oftast Ofta av muslimer har kallats för, inte sufismen, för det är väl egentligen ett västerländskt ord och det är en ism bland alla ismer. Och det största felet med ordet sufismen är väl just det, att det är en ism. För jag känner väl att som muslim har man tagit mer eller mindre avstånd från alla olika ismer. Men det är också ett problem eftersom det är ett ord som i så många tider av så många människor har förstått på så många olika sätt. En del tänker att sufismen är någonting som är skilt från islam. En, en avart av islam om vi vill. Eller en religion separat från islam som kanske har sina rötter i islam men som inte ändå är islam. Eller eh, att det är en, en gren av islam. Eller att det är någonting som egentligen är helt fristående från islam. Och jag skulle vilja säga att alla de här definitionerna är fel. För för mig är sufismen, eller san om vi vill... Eller telskia som är egentligen det ordet som anträkt, uttrycket som används mest i Koranen om det. Och telskia betyder rening. Det är en nödvändig och central del i en muslims dagliga liv helt enkelt. Att kunna ha, för att kunna ha, för att kunna verkligen vara en muslim. Och en muslim, det är ingen människa som har råkats föd blivit född i Mellanöstern eller ett arabland eller... Pakistan eller något annat land. Utan en muslim är en människa som har gett upp, inför, gett upp sin vilja för Guds vilja. Det är det ordet betyder egentligen. Det är också sådana här ord som vi bara använder som en slags etikett. Återigen både från muslimers sida och när man talar om islam så att säga från utsidan. Så är det okej, okay, man är muslim. Varför då? Jo, för att man råkar vara född eller man råkar ha fått en, en stämpel någon gång som muslim. Men egentligen så är ju en muslim... En människa som gör islam. Och vad är islam? Jo, det är att böja sig för Guds vilja. Det är att sluta sträva emot. Och att ge upp egentligen. Eh, och för att kunna vara en riktig muslim, som jag förstår det, så måste man vara både mu'min, alltså en troende. Om man inte tror på Gud, hur kan man då... Eh, vad blir det då för vits? Vad blir det då för mening med att försöka leva på det sätt som Gud har bestämt? Men också måste man vara en muhzim. Så för att vara en riktig muslim måste man vara inte bara muslim utan också min, alltså troende. Och muhsin, alltså en människa som har den här egenskapen den här eh, svårdefinierbara kvaliteten som heter ihsan. Jag kan inte säga att jag är en muhsin. Jag kan inte påstå att jag har uppnått den här nivån av ihsan som av Mohammed beskrivs som att du ska tillbe Gud som du såg dem framför dig. Jag kan inte påstå att jag i varenda sekund av mitt liv, i varenda ögonblick, i varenda situation, beter mig på alla sätt som om jag visste, som om jag märkte, som om jag kände och såg Guds blickar på mig. Fast jag är naturligtvis rent intellektuellt mycket väl är medveten om att Gud är här och nu att Gud ser allting jag gör Gud hör allting vad jag säger Gud är till och med varsin mina innersta tankar som jag kanske inte ens vet om själv att jag har alla, alla gånger men för mig då är det som är det viktiga kanske att man strävar efter det att man försöker uppnå någonting och det är det som man skulle kunna kalla sufismen för i så fall det som har blivit så att säga, det västerländska namnet på den här andliga aspekter av islam ordet sufism kommer eh, från ordet sufi egentligen det arabiska ordet för sufism är tasawuf och det betyder ingenting annat heller, det betyder bara att vara sufi och sufism betyder väl egentligen det också om man ska förstå det rätt och vad är en sufi för någonting då? Ja, en sufi är egentligen inget annat än en mahasin eh, sufi är ett ord som fanns Redan på Mohammeds tid och inte är speciellt vanligt men det finns exempel på att det används så tidigt och har använts också senare. Men det blev så småningom en slags benämning eller en beteckning på de människor som hade gjort just den andliga aspekten av islam till sin specialitet. Och det betyder egentligen bara människor som klär sig i ylle. Så sufism är egentligen liksom att bli en yllis. Att äh, bli en, äh, vad heter det, jag är ett litet ylle. Äh, alla, var det nationalteatern eller vad jag kommer inte riktigt ihåg det. Så bra, men i alla fall. Äh, Så det har egentligen med det att göra. Och det var bara att människor klädde sig ylle för det var väldigt enkelt och billigt. Äh, det enklaste och billigaste man kanske kunde klä sig i. På den tiden idag är ylle nästan exklusivt. Uh, och uh, den första definitionen av sufi som finns så vet jag känner till i alla fall, det är Hassan Basri som är en väldigt viktig person just när det gäller den här andliga aspekten av islam och hela sufismens uh, ska vi kalla det historia så han var en man som levde samtida med generationen efter Mohammed kan man säga han var alltså inte samtida med Mohammed men han var generationen efter kan man säga och han sägs eller han citeras som att han sagt att en sufi eller en sufier, jag vet inte om man säger på svenska riktigt, men en sufi det är en faqih. måste jag förstå, förklara det begreppet också. En faqih är en människa som har tillägnat sig förståelse av islam. För faqoha yafqohu på arabiska betyder att förstå. Så en faqih alltså egentligen en skriftlärd. ...är egentligen en människa som förstår islam... ...som har uppnått en, form, en, en nivå av förståelse av religionen. Så en sufi, säger Hassan Basri då... ...en sufi, alltså Hassan från Basra... ...han säger att en sufi är en faqih... ...alltså en människa med förståelse i islam... ...som handlar i enlighet med sin kunskap... ...så att Gud sen skänker honom... ...eller henne naturligtvis... ...sån kunskap som han inte tidigare hade... Alltså genom att göra det som man vet är rätt. Genom att leva helt enkelt som man lär. Och genom att följa det man vet är rätt. Genom att vinlägga sig om att haga Gud så når man till slut förhoppningsvis en, ett tillstånd där man får kunskap så att säga direkt från Gud. Betyder inte att man får någon form av visioner nödvändigtvis eller att man börjar bli medveten om vad som ska hända imorgon eller att man ska kunna börja göra profetior eller man ska kunna läsa i folks innersta tankar eller deras hjärtan eller man ska kunna tala med de döda eller någonting sånt, absolut inte men det betyder att man skapar sig en erfarenhetsbaserad kunskap och kännedom om Gud man lär helt enkelt känna Gud för det är bara så mycket som man kan läsa sig till. Det är bara så mycket man kan studera sig till. Man kan studera massa saker om religionen. Man kan studera den första aspekten av islam som just kallas för islam. Man kan studera vad som gäller trosbekännelse. Man kan lära sig att uttala den perfekt på arabiska. Och översätta den på vilket språk man vill. Och analysera den. Och citera vad alla teologer har sagt om vem Gud är och hur Gud är. Och Guds egenskaper och så vidare. Man kan lära sig att rabla upp och lära sig utantill Guds 99 namn som beskriver olika egenskaper av Gud och så vidare man kan lära sig om tiderböner, hur den ska utföras och vad det är för villkor som gäller för den Och man kan lära sig att utföra tiderbönern också både med recitation och med rörelser och allting man kan lära sig allt som har med eh, allmos att göra och hur mycket man är skyldig att betala om man tjänar eller om man har en så stor förmögenhet och så vidare, man kan lära sig om pilgrimsfärden. man kan lära sig om hur man fastar och när man ska fasta och alla de här sakerna man kan lära sig alla trosuppfattningar man kan läsa sig till dem, man kan studera sig till dem men att lära känna Gud det kan man inte göra bara genom att läsa om Gud om jag har läst om en människa om jag har läst en biografi av en människa om jag har läst till och med en, en självbiografi av en människa eller kanske massor av olika biografi jag har studerat en människa hela mitt liv lagt ner åratal på att studera en människas liv och levande och allt de har skrivit och allt de har sagt, kan inte jag ändå säga att jag känner den människan? För det är något ligger på ett annat plan och på samma sätt handlar just då sufismen, eller det om ni vill om att lära känna Gud. Det är alltså frågan om att inte bara intellektuellt tro på Gud utan också på något sätt känslomässigt kan man säga tro på Gud. Och Komma närmare till Gud och lära känna, just lära känna Gud. Och det här att lära känna, det heter på arabiska Arafa. Det är lite mycket arabiska men det får ni förstå ut med. Arafa betyder att känna någon som när jag, jag känner ja, den och den människan. Alima betyder att veta. Så man kan vara en alima och veta massa saker, man kan ha massa kunskap. Men för att vara en arif, då måste man också, räcker inte bara med kunskap, då måste man också känna Gud. Och det kan man bara göra erfarenhetsmässigt. Man får en slags intuitiv kunskap. Och det är den som Hassan Basri syftar till när han säger att en sufi eller en sufier är just en lärd man eller människa som genom att följa det de vet är rätt har fått ytterligare kunskap som man inte kan läsa sig till. Och det är just det som är den här erfan, eller kännedomen om Gud. Att lära känna Gud. Och det är egentligen det som sufismen, eller resan, överhuvudtaget går ut på. Det är det som är det andra perspektivet i islam. Och inom sufismen har man utvecklat en metodologi kan vi säga- ett system av andliga övningar som allihopa går ut just på det att få den här förnimmelsen och få den här eh, erfarenhetsbaserade uppfattningen av Gud och det är inte mer komplicerat än så egentligen och den här metodologin har utvecklats successivt från profetens tid fram till idag sig hela tiden på koranen på profetens utsagor man upprepar Guds namn, man upprepar trosbekännelser eller andra formler om ni vill i prisen av Gud. Man mediterar över vissa koncept som alltihopa går ut på just att komma närmare till Gud. Och för mig som muslim så är det alltså det här som är en väldigt central del av islam. Jag kan inte tänka mig egentligen religionen islam eller att skulle kunna leva som muslim utan att ha det här andliga perspektivet. För mig var det också det som egentligen från början jag kan inte riktigt säga drog mig till islam för jag hamnade kan man säga i islam. Jag hade ena dagen aldrig hört talas om islam och nästa dag var jag muslim. Men det var just det här andliga, den här törsten efter någonting mer och den här längtan efter någonting större på något sätt som överhuvudtaget hade börjat få mig att söka andligt. Och när jag sen fick tag på eller snubblade över islam så var det just genom det här andliga perspektivet. Den människa som blev min inkörsport till islam. Som så att säga visade mig islam. Var just en människa som man utan tvekan skulle kunna beskriva som en sufi. Eller en sufi muslim eller en mohsin om ni vill. Som regelbundet, oerhört regelbundet egentligen, utförde den här typen av andliga övningar. Och rent praktiskt, när man talar om sufismen, om ihsan, om andliga perspektivet av islam och om... Den här metodologin så kanske jag bara väldigt kort kan beskriva hur man gör. För det kan ju också vara intressant. Jag ska bara kolla klockan här för jag vet inte hur länge jag ska hålla på. Eller jag vet nej, hur länge jag ska hålla på men jag måste ju tajma in mig här. Okej, 15 minuter. Jo. Inom sofismen har man då de här metoderna som alltså baserar sig på Koranen, som baserar sig från profetens exempel men inte utgör med nödvändighet en del av själva gudstyrkan. Formerna för gudstyrkan är ju föreskrivna kan man säga i islam. Vi har den regelbundna bönen, den tiderbönen som är väldigt rituell som är väldigt, eh, väldigt spikad. Man gör exakt likadant, man kan inte variera speciellt mycket. Man står upp och läser koranen. Man bugar sig, man knäfaller och så vidare. Enligt ett väldigt eh, föreskrivet mönster. Ett visst antal gånger, vissa tider på dygnet och så vidare. Det ändrar man inte på. Det utvecklar man inte. Det som händer inom en när man ber kan naturligtvis vara oerhört personligt. Och det kan utvecklas väldigt mycket genom ens liv. Och det kan vara väldigt individuellt. Men själva ritualen är väldigt föreskriven. På samma sätt är det med pilgrimsfärden. På samma sätt är det med fastan. På samma sätt är det med de regler som föreligger för allmos skatten och så vidare och alla andra former av gudstyrkan inom islam. Men eh, när det gäller de här andliga övningarna så är de ju egentligen eh, inte föreskrivna på något sätt. Man kan säga så här, det är föreskrivet att man ska men inte hur man ska. Det står otaliga gånger i Koranen att eh, man ska göra vad som parabiska kallas för resiker. Man ska åminna sig gud det här ordet, zakarayazgoro, att komma ihåg och att nämna, det har blivit uttrycket för så att säga stapelfödan kan man säga, den andliga stapelfödan för sufierna, för muslimer överhuvudtaget egentligen. Och det är det som på arabiskt ska kallas för zikr. Med ett lite mer persiskt uttal det det zikr med zäta istället. Och alla olika sufi, som man kallar dem för idag, Tarika, som de kallas för. Kommer med flera andliga, eh, arabiska ord här. Tarika betyder den inre vägen. Men Tarika har också blivit namnet på de olika skolorna om man säger så. Eller de olika ordnarna. Fast det låter väldigt eh, högtravande tycker jag. Men i alla fall de olika eh, grupperingarna då, som enas av en gemensam metodologi kan man säga. då. De har fått namnet Tarika, och så man talar om olika Tarikor. Så när, när David nämnde någonting om, om Tirshti. Tarikan så är det alltså en av de här eh, skolorna kan man säga inom den andliga traditionen där man har en viss metodologi. Men allihopa har som sin absolut viktigaste andliga eller form av andliga övning just det här eh, fenomenet Zikker. Att åkalla Gud eller att tänka på Gud eller att åminna sig Gud. Eller att nämna Gud. För Zachari betyder också att nämna och det gör man framförallt genom att upprepa till exempel trosbekännelsen. La ilaha illallah, det finns ingen gud utom gud. Den allra vanligaste och mest använda formeln som man använder när man gör sådana här zikr det är just la ilaha illallah. Och man upprepar det alltså gång på gång. I olika traditioner, kanske på lite olika sätt, eller med lite olika betoning, eller med lite olika... Eh, Koncentrationsform kan man säga, men på något eller annat sätt så ingår alltid det här la ilaha illallah, gång på gång på gång. Man upprepar det kanske ett visst antal hundra gånger eller flera tusen gånger för den delen i olika traditioner. Så det är en form av vikr, eller bara just Allah, Guds personliga namn så att säga, Gud på arabiska, Allah, som för muslimer alltså är Guds egen namn. Alla andra 99 namn som finns beskrivna i Koranen eller andra, andra otaliga namn på Gud som finns på världens alla språk är så att säga olika namn på Gud som kanske beskriver egenskaper eller beskriver vårt förhållande på något sätt till Gud. Men Guds eget namn, det är just Allah. Och eh, man uttalar alltså Allah kanske också ett visst antal gånger eller massor av gånger. Ibland jätte, jättefort, kanske så många gånger man kan inom ett andetag. Eller jättesakta med eftertanke och med eftertryck och så vidare. Sen finns det andra former av sådana här zikker som eh, inte inkluderar tungan utan man gör det bara med hjärtat så att säga. Man koncentrerar sig bara. Man mediterar kanske mer än man nämner Gud. Man talar om två olika typer av zikker, nämligen zikker järi som är den här ljudliga uttalade formen av Guds åminnelse och den Zikr Shafi, eller sirri, som är den hemliga eller tysta eh, formen av Guds omminnelse. Där man bara sitter kanske och tänker på att man försöker ja, föreställa sig eller inbilla sig. Eller, eller, eller snarare kanske stämma in sig på att mitt hjärta varje gång det slår så säger det Allah. Alltså Gud, Allah, Allah. Och man kan sitta så långa stunder och bara försöka att känna sitt hjärta med varenda hjärtslag säga just det här. Uttala Guds namn hela tiden. Och jag känner personer personligen som har en kompis till mig, en väldigt god vän till mig. Som faktiskt kom till islam, eller han läste trosbekännelsen vid mina händer kan man säga. Även om det inte alls på något sätt var jag som blev hans som hade blivit hans första kontakt med islam han hade rest en gång eh, till muslim, något land i muslimska världen där han träffade just en sofi eh, mer eller mindre av en tillfällighet av en slump och den här mannen hade sagt till honom och jag har alltså enormt stor förtroende för vad den här killen berättar för mig det finns absolut ingen anledning på något minsta vis att han skulle <coughs> överdriva eller, eller försöka liksom hitta på någon berättelse för att tala om den för mig och han är en väldigt sansad person så han är ingen direkt drömmare heller på något sätt. Uh, han berättade för mig att hur han hade den här uh, personen då, den här sufi-sjechen om vi kallar honom för det, den här andliga ledaren hade bett honom, uh, kom fram till mig kom närmare till mig, lägg örat mot mitt bröst. Och så hade han gjort det, då hade han hört med sitt eget öra alltså hur den här mannens hjärta då säger alla, alla, alla med varje hjärtslag. Och det är kanske det som är, man säger som det hela går ut på, att det ska vara Bort med alla underliga teorier och alla konstiga, eh, djuptravande teologiska resonemang om vahtat och andra saker. Liksom. Utan det är det här som det alltid har ut på. Att man verkligen har uppnått ett sådant tillstånd där man kontinuerligt, i varenda sekund av sitt liv, tänker på Gud. Inte ett ögonblick eh, rinner förbi utan att man kommer ihåg sin skapare, sin Gud. Och det är just det man strävar efter genom de här olika andliga övningarna att uppnå detta tillstånd, detta tillstånd av Esan där man alltså inte ens för ett ögonblick glömmer bort eller blir ouppmärksam på Guds närvaro och Guds existens. Det finns andra former av övningar där man mediterar mera över koncept kan man säga. Det finns en meditation till exempel som är väldigt vanlig i massor av olika sufi-traditioner som är en meditation över ma'iyat. Guds ma'iyat. Ma'iyat är ett uttryck som är... Ma'a betyder med. Guds medskap om vi skulle säga så. Alltså det faktum att Gud är med oss. Var vi än vänder oss i världen. Vart vi än färdas någonstans. Vart vi än beger oss i den här världen så är Gud med oss. Att hela tiden vara medveten om det. Att tänka, det finns en övning där man sitter kanske 20 minuter eller så. Och försöker att hålla koncentrationen på, alltså hela tiden utan att tappa en ett ögonblick utan att tappa den en sekund. Att Gud är med mig. Ibland kan man inte meditera över vissa uttryck som att Allahu hadri, Allahu nadri, Allahu ma'i. Gud är närvarande, Gud ser mig, Gud är med mig. Eller bara rent allmänt på hela själva konceptet koncentrerar man sig genom att meditera att Gud är med mig. Och hur man sedan tänker på det, det är ju oerhört individuellt naturligtvis. Och var så att säga man befinner sig någonstans när man gör det här. Det kan ju vara oerhört olika för olika människor. Ja, på något sätt försöker man hålla den här koncentrationen under långa tider. Det är en annan form av övningar. Och det är egentligen inte konstigt så här. Det går alltså inte ut på att sticka knivar igenom sin kropp. Eller att eh, späka sig på något sätt. Eller att eh, flyga genom luften. Eller gå på vattnet. Eller... eller, eller eh, Samtala med eh, Människorna i sina gravar Eller någonting sånt Utan det går bara ut på att genom väldigt Egentligen enkla, väldigt eh, Banala ska man kunna säga eller I alla fall väldigt eh, uppnåliga andliga övningar Just eh, Vänja sig vid, lära sig Och träna sig i Att tänka på Gud Tills man, och det här tar naturligtvis tid Återigen oerhört individuellt, enorm skillnad kan det vara mellan olika människor tills man kommer till det här tillståndet och sen finns det naturligtvis heller ingen gräns hur långt man kan gå man kan inte säga, men nu är jag klar, jag har gjort min eh, tasavof nu, jag har nått nivån av ehsan. jag har eh, lyckats lära känna Gud, nu behöver jag inte bry mig om det här mer utan ju mer man gör desto närmare man så att säga kommer till Gud, den som en gång har även för ett ögonblick Fått den här förnimmelsen av att jag känner Guds närvaro. Den människan kommer alltid i hela sitt liv att längta tillbaka till det ögonblicket Och kommer inte alls att slappna av. Och, ah, men nu behöver jag inte bry mig om det här längre. Nu har jag gjort det här. Jag är klar. Utan man kommer hela tiden istället att anstränga sig mer för att, för att komma ännu närmare det här upplevelsen och det här tillståndet. Så man talar alltså om olika sådana här tarikor olika metodologier det finns massor av olika fyra som brukar nämnas ofta är Naxhbandi-tarikan en annan är Tadir-tarikan en är Tishti-tarikan en är Suhrawardi tarikan det talar man i alla fall om i Indien det finns massor av andra också och de är bara uppkallade efter personligheter genom så att säga tiderna som har blivit centrala av ett eller annat skäl kanske blivit extra mycket kända eller haft extra många adepter eller lärjungar eller vad man ska kalla dem för och inom sufismen så finns det någonting som är väldigt centralt som man kan säga motsvarar det som finns inom islams yttre aspekt när man talar om de här berättelserna om Mohammed och hur de överförs från generation till generation så talar man om en sanad eller en isnäd, en slags kedja av berättare att vem var det som såg eller hörde Mohammed göra eller säga det här och vem berättade de det för och vem berättade de det för i sin tur och så vidare så finns det alltid med varje liten berättelse om Mohammed eller varje citat från Mohammed en sån här kedja som så att säga blir en del en hadith har två delar en matten, en text och en isnade, en sån här berättarkedja och det finns alltså miljontal sån här olika då och så har man den här obrutna kedjan ända från Mohammed faktiskt ända till i vår dag inte bara tills imam Bukharis eller imam muslims eller någon annans tid av de som samlade ihop traditionerna i olika traditionssamlingar utan ända till vår dag. När vi studerade de här olika traditionssamlingarna eh, på min imamutbildning, och det gjorde vi sista året och läste vi det som kallas för Asiha Asitta de sex eh, välkända traditionssamlingarna. och eh, Innan vi bara ens började läsa några av de här berättelserna om Mohammed så berättade våran lärare för oss vad han har för isnad fram till Imam Bokhari till exempel. Att jag har läst den här boken för den och den som har läst den för den läraren som har läst den för den läraren som, som har läst den för Imam Bokhari och sen står ju då själva i boken då resten av den här berättarkedjan fram till Mohammed då. Och varje gång man läser en ny tradition, det finns alltså någonstans, ja, flera tusen då i, i, i Sahih Bukhari till exempel och så läser man flera tusen sån traditioner. För varje tradition så när man läser den så säger man eh, Wabiha nej, Wabihi säger man. Wabihi kala och så läser man Achbarania, alltså berättade för mig den och den och så berättade för mig den och, den och den, berättade för mig den och den att jag hörde eller han hörde eller såg Mohammed säga eller höra så och så, vidare. Eller, så göra eller säga så. Och eh, med varenda enda tradition så säger man då Wabihi kala alltså med den här eh, obrutna kedjan från mig fram till Imam Bukhari och så vidare och så vidare fram till profeten så läser man varje, varje tradition och på mm. samma sätt finns inom sufismen en liknande kedja för varje människa som ska kunna anses vara vad ska man säga berättigad eller, eller, eller lämpad att leda andra på den andliga vägen och så att säga bli en andlig vägledare eller en tjej om du vill en sufi tjej uh, måste ha en sån här isnärd, alltså ska ha fått en slags tillstånd eller vad ska jag kalla det för, från sin andliga ledare som i sin tur då har fått ett tillstånd eller blivit utnämnd om man säger så av sin och så vidare och så vidare fram till profeten Mohammed då. Så man har alltid en sån här kedja då, ända ifrån sin eventuella andliga ledare då fram till profeten Mohammed. Och där ingår då vissa kända personer, oftast brukar det vara Ali, Ali eh, som är första länken efter Mohammed i den här kedjan då. Ali ibn Abu Talib, Abi Talib alltså profetens eh, eh, kusin och eh, en av de första muslimerna. Eller också är det Abu Bakr som är en av de mest kända muslimerna. Och sen är det ofta Hassan Basri just, som jag nämnde, och så vidare och så vidare. Så kommer olika personer i de här och så grenar sig de här naturligtvis, det blir som ett släktträd då, fast omvänt om ni förstår vad jag menar med grenarna neråt liksom och rötterna uppåt istället för tvärtom. Alltså det blir fler och fler istället för färre och färre Ett släktträd så är det liksom sista generationen när man bara är en då eller började ha syskon och sen är det fler och fler förfäder upp men här är det tvärtom kan man säga. Så grenar de här sig ut och ibland så grenar de ihop sig igen naturligtvis för det kan ju mycket väl hända att det är människor som har eh, arbetat som en sån här andlig ledare kanske har fått tillstånd eller blivit initierad om man kalla det för, av mer än en person och det samlar man ihop olika sådana här. Så det finns de här olika Eh, silsila som man kallar det för Det betyder egentligen bara kedja De här olika kedjorna av andliga ledare finns Och det finns kanske en föreställning att eh, När man ansluter sig till en sån här kedja Det är som man lite man kopplar upp sig på det andliga nätet Skulle man kunna säga då. Så man, man får eh, en speciell form av andlig Det vet inte vad man ska kalla det för Styrka på något sätt Genom att man har någon slags connection Någon slags kontakt med hela det här Gänget om man säger så, alla de här andliga personerna genom tiderna. Och det är det som har gett upphov då till de här olika tarikon, eller olika eh, ordnarna som man kallar det för. Alltså Det låter så konstigt med ordnare, jag tänker bara på frimurarna direkt när jag hör ordet orden, så det låter skumt. Men, men de här olika tarikonerna då, de här olika eh, grenarna kan man säga då. Och så råkar det vara någon person, någon länk i de här kedjorna som är med extra mycket känd då, och då har de kanske gett namn åt. Den gren som kommer från dem då. Och det är då vi har de här Abdul Qadir al gilani en av de mest kända sufierna och sufersökarna genom tiderna. Som har då gett upphov så att säga, till Qadir Tarikan då. Det var inget som han satt och funderade på. jag ska grunda en Sufi Tarika? Den ska heta Qadir Så blir det ju inte. Och så finns det Bahaudin Naqshband som var väldigt känd som levde i Centralasien. Som har blivit så att säga grunden till Nakhspan, och så hela Centralasien och, och stora delar av både Turkiet och även ändå alltså vad ska jag säga, indiska subkontinenten och, och har blivit väl influerade av den, den här, just den här grenen av eller den här traditionen inom sufismen och så finns det andra då som Kishti till exempel som är uppkallad efter Moinudjin Kishti han heter Kishti för han kommer från en, en by i, i Persien som heter Chist, men är en Indien och Tusentals, för att inte säga hundratusentals Människor blev muslimer vid hans händer Och ännu fler muslimer Började praktisera islam Eller vände tillbaka till sin religion kan man säga Genom honom och så vidare Oerhört känd person Begraven i Ajmer i Indien Som är blivit en slags vallfärdsort Inte bara för muslimer Utan för, för massa andra människor också Många hinduer och andra Religionsutövare kommer dit också För man har fått försätta sig att den här platsen Har en väldigt speciell väl välsignelse om man säger så men hur som helst, det är inte var de här personerna ligger begravna någonstans eller var de föddes eller ens vad de hette som egentligen är viktigt eller väsentligt utan det är just den här metodologin, det är just det här att man genom att utföra de här andliga övningarna på något sätt försöker komma närmare till Gud och genom att man gör det och genom att man lär känna Gud och genom att man blir det om man säger så, andlig varelse på något sätt och bejakar eh, sitt andliga jag och kanske till och med lär sig lite grann att lägga band på sitt mera sinnliga jag om man ser så för det finns en föreställning inom sofismen att vi har tre olika eh, ja, som man kallar det för? tre olika företeelser inom oss vi har ett hjärta som på arabiska heter kalv och det heter kalv för att Kalb betyder att vända sig, för att hjärtat hela tiden vrider och vänder sig och hela tiden ändrar sig från ett tillstånd till ett annat tillstånd. Så säger man att hjärtat heter kalb. Och sen har man ett jag, eller ett ego, som kallas för nafs på arabiska. Och nafs betyder egentligen vårt lägre jag, vårt juriska jag kan man säga. Det är det som gör att vi har sexualdrift, det är det som gör att vi äter när vi är hungriga, det är det som gör att vi... Dricker när vi är törstiga. det är det som får oss att försvara oss och de våra mot alla hot från utsidan och så vidare. Om vi inte hade något nafs så skulle vi inte kunna överleva överhuvudtaget. Men så har vi också en tredje aspekt som heter roh, på arabiska. Om roh står det i Koranen. Vad är kan ani roh om Mohammed, De frågade dig om roh. De frågade dig, vad är roh för någonting? Vi skulle kanske kunna säga ande på svenska. De frågar ni om anden. Min amri rabbi säger att anden det är någonting som kommer från min Herre. Så det är någonting som har en väldigt direkt kontakt med Gud. Och eh, vi har den här uppåtsträvande aspekten kan man säga. Så vårt nafs, vårt ego. Det strävar hela tiden efter det djuriska, det jordiska. Eh, det är våran kontakt med jorden så att säga. Och sen har vi det här andliga då. Våran roh. Som strävar uppåt efter det andliga istället. Och båda de här kallar på hjärtats uppmärksamhet. Men eftersom vårt ego, vårt lägre jag om vi säger så, vårt jordiska eller juriska jag, det behöver man inte lyssna på speciellt noga. Det gör sig hört. Det pockar på uppmärksamheten. Men medan det här andliga det här är Den anden som kommer, alltså den vårt högre jag, det, det talar ett mycket mer försynt språk. Eh, om man inte lyssnar riktigt noga så hör man inte att det finns kanske överhuvudtaget. Och det är ett annat sätt att uttrycka sig av men eller ehsan om ni vill gå ut på. Det är att man lär sitt hjärta att lyssna på sitt högre, sitt andliga jag. Så att inte hjärtat blir en slav kan man säga, eller kontrollerat av bara det juriska eller det jordiska, eller det ego. Det är annat sätt att uttrycka det på. Att man tränar sitt hjärta att lyssna på den andliga rösten, om vi säger så. Tyvärr kan jag inte se när klockan utan glasögon. Jag har redan gått över tiden, okej. Okay, Ska vi öppna för frågor kanske, eller? ja Jag kan sitta här och prata hur länge som helst men det är bra att ni har prata om något som ni vill höra också så det kan vi kan väl öppna för frågor som sagt Okej, okay, det finns möjlighet att ställa frågor eller kom med kommentarer det bara att upp handen så ska jag försöka hålla koll på talarlistan Tyvärr har vi ingen trådlös här så vi försöker med mig. Ja Ordet <tryck> <tryck> jihad <tryck> har nämnts mycket i Koran och i, i, i Profitens tal men det har stolkats lite tycker jag så om du kan förklara för oss eh, vad jihad är för någonting, enligt Koranen eh, och eh, profilen. Aha. Tack. Ordet jihad betyder egentligen strävan. Det kommer från roten, eller verbformen är jahada, jahada, yu jihadan, vamo jahadatan, vamo Alltså mujahada och jihad är samma ord. Det är samma infinitiv av verbet jahada. Som i sin tur kommer från roten jahada. Som betyder just att anstränga sig. Och det betyder alltså ansträngning, strävan. Och ofta avses en andlig strävan. Uh, till exempel, man brukar säga att jihadul akbar, den stora jihad. Det är just jihadun nafs. En, där man strävar med sitt ego, eller snarare emot sitt ego. Man jobbar helt enkelt med sig själv. Så den riktiga jihad, så att säga, den, den riktiga jihad, det är att hela sitt liv sträva efter att bli en bättre människa, att försöka just få kontroll över sitt ego, kan man säga. Det finns många eh, exempel på det här. Det finns till exempel en, en tid när, vid ett tillfälle där man faktiskt hade på profetens tid hade eh, det hade varit ett slag helt enkelt. Det hade varit en, en strid. Eh, alltså en form av yttre jihad kan man säga. En yttre form av ansträngning och strävan. Eh, men då, då sa profeten nu är vi på ett väg tillbaka från det lilla jihad som alltså var det som traditionellt förknippas med jihad. Eh, eller så att säga i media och så vidare. Till den stora jihad. Och det var alltså den här dagliga kampen med sig själv mot sitt ego för att bli bättre människor. Så för mig... Och, och som jag förstår så att säga, både det arabiska språket och Koranens uttryckssätt så är jihad framförallt, mest av allt att man kämpar med sig själv, att man strävar hela tiden, genom hela sitt liv, för att bli en bättre människa. Eh, Okej, okay, jag har en fråga. Du nämnde här om eh, att man ska sträva efter att få den här upplevelsen av att känna Guds närvaro hela tiden. Ja, ja. Samtidigt så finns det väl en sorts motstånd mot att liksom söka att det blir en sorts kicksökeri. Kan du kan du berätta lite för hur man tänker om det där? Ja, det kan jag kanske berätta om. Alltså det. finns När man då gör de här andliga övningarna så händer ju någonting inom en naturligtvis. Det vore ju konstigt annars så blir det ganska meningslöst också annars då. Och ofta får man väldigt sköna upplevelser- när man gör de här övningarna uh, och då kan det lätt bli så att man gör övningarna inte för att komma närmare till gud eller för att lära känna en gud utan man gör dem för att få den här upplevelsen, man vill liksom känna det här igen, oj det här var häftigt liksom, det här vill jag känna igen eller man kanske till och med ser saker, man talar om färger till exempel att man, man går igenom olika stadier av andlig utveckling och de här stadierna representeras av olika färger och då ser man kanske mer eller mindre det är väldigt individuellt, det väldigt olika vad man har, har för läggning och så vidare då. men vissa människor ser i alla fall kanske då när man gör den här andliga övningen då olika färger och det kan vara häftigt att se färger liksom så, så då gör man det här inte för att man kommer närmare till Gud och för att lära känna Gud eller för att så att säga, gå vidare med sin andliga utveckling och man fastnar i det här och man börjar liksom kolla in de här färgerna istället och det blir ju ett slags kicksökeri då. och det är alltså någonting som man strävar emot då. det är alltså eh, hämmande för utvecklingen kan man säga att man fastnar i det här det är ju, man är på väg någonstans och man ska liksom mot ett viktigt mål på en viktig väg och så börjar man bli så upptagen med att spana in hur det ser ut på sidorna att man glömmer bort liksom vart man är på väg det är lite grann samma sak så Okej, okay. frå inga frågor är för dumma för det här eh, forumet, så vilka frågor ni har så är det bara att köra på. Hej, jag har fått det beskrivet för mig förut som att vickre vitaminer, medan det också finns medicin, alltså övningar som en chef kan ordinera speciellt. Jag skulle vilja veta mer hur det går till och vad det handlar om. Ja, okej, okay. det är bra. Det finns olika former av zikker som jag sa. Det finns både ljudlig och så finns det ljudlös eller, eller tyst zikker. Men det, man kan ju dela in dem på andra sätt också. En annan indelning då är att man delar in den här gudsåminnelsen eller rikir, då i äh, receptfritt och receptbelagt. Och då kan man säga att den receptfria formen, alltså som vem som helst kan göra äh, olika former av åminnelser och zikker. Det är sånt som finns äh, beskrivet till exempel i traditionerna från Mohammed och så vidare. En, ett väldigt bra exempel kanske det mest, absolut mest allmänna formen av zikre som nästan alla muslimer eh, gör och väldigt många gör väldigt regelbundet är att efter varje bönetillfälle, efter varje eh, bönestund, sitta ner och säga 33 gånger subhanallah som betyder ungefär, jag skulle översätta det med ära var är gud, det betyder heller egentligen ingenting men det betyder alltså att man uttrycker att man åh eh, oh gud du är totalt perfekt och fri från alla former av fel och brister ungefär så man säger det 33 gånger man säger Alhamdulillah, alltså prisad var det Gud med andra ord att allting vackert och underbart och, och häftigt och snyggt och, och skönt som finns i den här världen Gud ja det kommer bara från dig så egentligen all den prisan som jag vill ge till någonting egentligen tillhör bara den prisan dig eh, och så säger man också 33 gånger Allahu Akbar, alltså Gud är störst Gud är större än allting, större än mina förhoppningar och farhågor, större än mina Aspirationer och förväntningar och så vidare. Och att göra det här då 33 gånger Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 33 gånger Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 gånger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och sen avsluta med trosbekännelsen. Det är en form av diker som alltså är föreskriven direkt från Muhammed Och som alla muslimer i stort sett känner till. Och väldigt många, i alla fall de som ber regelbundet, också utför regelbundet. Och det är alltså sån här receptfri kan man säga. Och det finns andra saker man kan sitta ner och säga. som Subhanallah wa bihamdihi eller någonting. Subhanallah wa alhamdulillahi wa ilaha illallah wa allahu akbar. Så alltså, ära var det Gud, prisad var det Gud. Det finns ingen Gud utan Gud och Gud är störst. Ett visst antal gånger så här då. Men så finns det då andra former av rikkel som är mycket mer eh, fokuserade kan man säga. Som är mycket starkare och då kanske man får föreskrivet eller man får lära sig också att utföra Ofta har de mer speciella former också. Eller mer speciella typer av koncentration som följer med. Till exempel inom våran tysthetarika då. Så, eh, våran är något som kallas för eh, baratasbi. det persiska betyder 12 radband kan man säga. Eftersom ett radband innehåller ofta stå hundra kulor. Så har man alltså då hundra gånger 12. Alltså det är 1200 gånger man säger någonting. Man upprepar någonting. Och då upprepar man först 200 gånger la ilaha illallah. Och det betyder alltså att det finns ingen gud utom gud. Men man gör, det skulle man ju kunna säga det blir ju vanligt som en Men när man gör det på det speciella sättet att man säger la ilaha illallah. Och just när man säger la ilaha alltså det finns ingen gud. Då föreställer man sig eller man tänker sig eller man koncentrerar sig på att man drar ut kärleken till allting förutom gud från sitt hjärta. Och när man istället säger illallah, gärna med lite kraft, då är det som man istället tvingar in, eller liksom forcerar in, kan man säga då, kärleken till Gud i sitt hjärta. Så det blir mycket mer än bara sitta och säga några ord då. Eh, ibland gör man nästan snudd på rörelset till det också, så man, man gör det kanske så här istället då. La illallah, och så vidare då. Ibland kallar man det faktiskt lustigt nog för fyrtaksrikare, det tycker jag är ett häftigt ord. Fyrtaksriker. För att det blir som fyra olika moment. Eller fyra takter. Men då gör man det sig kanske 200 gånger. Och kanske var tionde eller elfte gång så säger man. Mohammed och Rasulullah. Alltså Mohammed är Guds budbärare. Sallallahu alaihi wasallam. Fred var med honom. För att balansera lite grann. Men det här är en väldigt kraftfull rikker. Egentligen alla former av rikker som innehåller just det här. La ilaha illallah. Som alltså är hela Grunden till islam Eller enligt islams sätt att se på det Egentligen är hela grunden till hela världen Det är det mest centrala i hela livet Det är det som får hela världen att existera Det finns traditioner där Mohammed har sagt att Den här världen kommer att vara Och finnas kvar så länge det finns någon i hela världen Som säger La ilaha Allah. Och när det inte finns det, då försvinner världen I en annan tradition Mohammed har man sagt Att den här världen kommer att finnas kvar så länge det finns någon som säger Allah, Allah Alltså Gud, Gud så de här formerna är väldigt kraftfulla och för att man inte ska ta någon form av ska man säga, andlig skada av att göra de här okontrollerade eller under okontrollerade former utan vägledning så brukar man rekommendera att man bara gör dem under överenseende av någon, någon, någon chef och någon andlig ledare och det blir alltså som en receptbelagda medicin kan man säga man får dem liksom Utskrivna eller föreskrivna. Då. Det är som att gå till sin husläkare liksom och klaga sig, beklaga sig över någon åkomma. Och vi är ju alla andligt sjuka, då eh, egentligen, och vi behöver alltså botas. då. Så får man eh, ja, men ta de här liksom, i två veckor och så får vi se hur du känner dig sen ungefär. Då. Men eh, skulle du kännas konstigt eller skulle du få någon reaktion så får, måste du ringa och ta dem på en gång och upphöra med medicinen. Det, det är precis samma med de här. Då, liksom. Gör det här ett, ett taget så får vi se hur det funkar. Liksom. Sen fyller vi på med lite mer. Eller också ändrar vi. Men skulle du få någon konstig reaktion så slutar på en gång och ta kontakt med mig. Det är precis samma sak egentligen. Så egentligen är heller alltså inte en tjej. Någonting annat än en andlig husläkare man säger så. Eh, jo, jag har en fråga som gäller... Kan man säga att... Eh alla muslimer har drag av det som du pratar om idag eftersom du tycker från det här begreppet är att de som är sufi då skulle skilja sig framför allt när det gäller ritualer eller finns det någon sån tydlig skiljelinje? Det var, det var en, en fråga och en följdfråga om om sufism är någonting som du tycker verkar växa i just i Sverige idag. Ja, alltså alla muslimer har ju naturligtvis en andlighet, det vore ju väldigt konstigt annars. Och eh, de här sakerna, alltså vad ska man säga? Det, det finns, ska säga, det finns två saker, det finns två par kan man säga. Det finns eh, två koncept och så finns det två andra koncept. Och de här kan lätt för, förväxlas eller för, för, för eh, blandas upp med varandra. Det finns mål och det finns medel. Och ibland så blandar man upp målen med medlen. Och man, man, man förvirrar sig. Alltså när man ser vad det är som mål och vad det är som är medel. Och så finns det realiteter. Och så finns det terminologi. Och ibland då så gör man så att man fastnar i terminologin. Och glömmer bort realiteten bakom. Eller man fastnar i metoderna. Och glömmer bort målen. Och det är det lite grann som har hänt med sofismen då. Att de metoder som finns i sofismen. De är ändra, de är liksom inte hela på något sätt de kan ändra sig hur som helst, men de målen som finns håller ju naturligtvis alla med om att man ska komma närmare till Gud, att man ska lära känna Gud, att man ska bli en bättre människa att man ska slipa bort sina dåliga egenskaper och ersätta dem med goda egenskaper och så vidare, men metodologin, om man fastnar i den, så är det hur man gör och vilken form av vikel man gör och vilken tarika man tillhör som blir det viktiga då har man ju liksom gått snett lite grann och så finns det då alltså terminologi, det finns ordet sufism eller sufi. det finns chech eh, och så vidare. Men så finns det ju realiteter bakom då liksom. Vad är realiteten bakom sufismen? Jo, det är just det här andliga perspektivet, det är just esan. Att man ska bli en sån människa som i varje sekund och varje ögonblick är medveten om Guds närhet. Och att man så att säga lever hela tiden med Gud. Det är ju ingen som opponerar sig mot på minsta sätt. Men tyvärr har man då alltså fastnat lite grann i de här terminologin och i metodologin som man inte känner igen från Koranen nödvändigtvis då, eller från traditionen. Och så säger man, ja ah, det här känner vi oss inte bekväma med. Eller så har man sett, man skulle kunna kalla för avarter eller liksom underligheter utövas, saker som man inte känner igen, som utövas i namnet eller under namnet sufismen. Och då förknippar man det, det som man skulle kunna kalla för folklore sufism som kanske kommer upp i den sista föreläsningen i den här serien då lite mera antar jag att jag fick för mig att det skulle handla om det i alla fall eh, och, och, och så man men det här känner vi inte igen liksom och så tror man att det är det som alla som talar om sufismen menar då, fast man egentligen menar något helt annat och jag tror som då svar på din andra delfrågan där att eh, jag tror vi behöver ännu mer just an, liksom koncentrera oss på det andliga perspektivet just här i väst eftersom vi är så allmänt fattiga andligt på ett sätt i alla fall om man tänker det i österlandet eller i Indien även om det finns många religioner i Indien förutom islam så finns det hela tiden den där väldigt omedelbara på något sätt och närvarande andligheten, det är som andligheten stiger som dag från jorden nästan på månaderna på något sätt då. och här känns det lite kargare så i vårt karga andliga klimat och där materialismen har blivit så alena rådande har vi nog ett ännu större behov att just koncentrera oss, tror jag i alla fall på den andliga aspekten. Och det är liksom oavsett vilken eh, religion vi anser oss eh, tillhöra. eller vilket hus och sätt skulle eh, definiera oss eh, religiöst eller all älgöst. En fråga här. Ja. Jag har läst att... Eh... Islamen delas i två delar. Tala mycket, tala mycket, Ja, jag har läst att islamen delas i två delar. Eh, eh, ibadat och mohamalat, enligt eh, de ledare. Eh, hur kan vi definiera dem? Hur kan vi skilja mellan dem? Och, eh, ibadat är något som man inte kan ändra på, men muamalat kan alltså utvecklas och anpassa sig till just nu till samhället som man lever i. Ja, jag förstår frågan Nu har vi inte den direkt att göra med, med andliga aspekter av islam, men det kan ju bara kort ändå Alltså ibadat betyder gudsdyrkan. Mo'amalat betyder eh, det man gör människor emellan. Så det är alltså förhållandet kan man säga eller det som människan gör så att säga mot Gud, det är ibadat alltså gudsdyrkan. Och det som människor gör mot varandra det är mo'amalat, alltså hur man förhåller sig och vad man gör mot varandra då. Det gäller både affärer eller vilka rättigheter och skyldigheter man har mot varandra och så vidare. Men man brukar ofta dela in islam inte i två utan i fem olika aspekter där man också då lägger in vad man tror på. Alltså själva trosuppfattningarna. Och eh, mu'asharat, alltså hur man är mot varandra. Hur man lever mot varandra. Hur man uppför sig mot varandra. Och achlaq, alltså ens uppträdande. Och det är alltså av alla de här då så är det åtminstone två aspekter av de här fem egentligen som enbart kan man säga eller väldigt, väldigt eh, till övervägande delen har att göra just med den andliga aspekten. Det är alltså hur man lever tillsammans hur man lever som man och hustru hur man, lever, hur man uppfostrar sina barn hur man har för, för relationer, förhållanden mellan föräldrar och barnen, hur grannar är mot varandra och så vidare då. Eh, och så är det då Ashlak. Ashlak är ett fantastiskt ord egentligen eh, Profeten Fridvare med honom har sagt: "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Så här, nästan uttryck. Profeten säger att jag har bara blivit skickad alltså till den här världen. Jag har bara blivit eh, skickad eh, för att komplettera eller fullkomliga makarimal Achlak, de det bästa av uppträdande. Alltså för att perf, per, för att eh, vad ska man säga? förfina till perfektion människans uppträdande och hennes beteende. Det är därför jag har blivit sänd av Gud, säger Mohammed. Så achlak är någonting som väldigt mycket och väldigt nära förknippat just med andliga perspektivet och med sufismen. För man talar om achlak razila, alltså dåliga eller eh, oönskade egenskaper, låga egenskaper och achlak hamida, alltså prisvärda, lovvärda egenskaper. Och hela sufismen går väldigt mycket ut på Förutom att naturligtvis lära känna och komma närmare till Gud. Samtidigt kan man säga när det har att göra med mellan människa och människa så går det ut på att göra sig av med sina dåliga egenskaper som avund och ilska och eh, eh, trolöshet och eh, massa andra saker eh, som vi går och bär på så att säga. Och ersätta dem med bra egenskaper som sanning och. Eh, eh, jag kommer svårt att hitta på direkt de svenska uttrycken för man, man talar alltså om, om, om ja, till exempel alltså uppriktighet man talar om, om att man är lättsam mot andra människor och så vidare och massor av sådana som så att göra sig av med sina dåliga aschlak eller sitt dåliga uppträdande eller sina dåliga egenskaper och ersätta dem med sina goda aschlak så av de här som du säger då, så av fem olika aspekter av islam så är två i alla fall väldigt, eller fem olika delar kan man säga då, så är två väldigt inte införknipade med sufismen och jag vet inte om, om jag håller med om det här med att eh, i att det spikade, det kan man säga, visst formerna för gudstyrkan som jag tidigare sa, att den rituella bönor och så vidare är fastslagna och där ändrar man inte, men jag skulle vilja säga så här att islams principer är eviga det som Gud har så säga, sagt i Koranen, det som slagit fast i Koranen när det gäller eh, hur vi ska förhålla oss och hur verkligheten ser ut och vad det är omkring oss, allt är naturligtvis evigt Men samtidigt får jag ju, måste man ju liksom se att det uttryck som islam har tagit, islam är samma, islam ser likadant ut i alla tider och på alla platser, men det uttrycket som själva religionen tar och den kultur som uppstår i mötet mellan religionen, islam och olika delar av världen eller olika människor i olika delar av världen den kulturen ser olika ut på alla ställen i världen. Det, det tycker jag är någonting fint och vackert och fantastiskt som vi ska värna om. Vi är ju inte ute efter någon slags konformitet där alla ska se likadana ut alla ska ha liksom samma kulturella värderingar alla ska liksom bete sig på samma sätt alla ska tycka om samma saker och alla ska handla i alla lägen exakt likadant. Alla ska upprätthålla gudomliga principer men utan att vara rädd för mångfald. Så det här med mångfald inom islam tror jag. Och kulturell mångfald att, man, att islam får ta sig olika uttrycksformer i olika människor och i olika delar av världen tycker jag var något fint. Och det är där man också kan då tala om det som kallas för blågul islam. Att det kan uppstå en naturlig uttrycksform för religionen i islam här i Sverige är som lika naturlig här som indisk islam är i Indien eller som marockansk islam är i Marokko eller turkisk islam i Turkiet. Eh, och det är väl en process som är under pågående får man säga ja, jag kommer lite från ämnet men jag hoppas är nöjd med svaret en fråga här eh, väldigt intressant eh, att lyssna på dig och det här frågan om att uppleva Gud eller erfarenheten av Gud eh, och det du har beskrivit nu mycket är ju olika vägar och eh, också olika eh, tekniker eller sätt man kan närma sig Gud och få den här erfarenheten men finns det, finns det andra vägaren går att gå än om du har alltså till exempel mer omedelbara upplevelser av Gud som inte nödvändigtvis innefattar ja, böner eller att man använder olika tekniker naturligtvis finns det lika många sätt att uppleva Gud som det finns människor på jorden minst, om inte fler och man kan nå jag menar, det finns massor av olika vägar till Gud naturligtvis, men när man talar om metoder så är det väl sådana som man kan tillämpa så att säga rent aktivt. Annars så finns det dels människor som inte behöver bry be sig om någon metodologi eller metoder. För de har det här helt naturligt. Om man är född så att säga. Det är väl alla naturligt, Om man, om man lever rent naturligt. Så man, man är en sån man är så underbart lyckligt lottad att man redan har den här egenskapen av hälsa från början då kan man strunta i allting vad som heter och alla metodologier och former av rycker och olika meditationer och allting för då har man ju redan uppnått målet då är liksom, metoderna är totalt meningslösa men det här är ju för dem som inte eller för alla oss skulle jag säga som inte har det här naturligt utan som behöver anstränga oss för det då finns olika former de som jag nämnde är bara några få av många många olika och inom islams andliga tradition som vi ska, om vi ska våga kalla den för sufismen då så finns det alltså otaliga former för olika andliga övningar det kan vara allt från att eh, det mest dramatiska saker som att hänga upp och ner vända i en brunn i, i 40 dagar som jag inte vet, vet om det överhuvudtaget existerar i verkligheten men som i alla fall är känt som en form av andlig övning men det kan handla om att isolera sig det som kallas för sjalv att man drar sig bort från hela mänskligheten för en tid antingen i ett jätteliten skrubb någonstans eller att man gör det genom att gå ut i vildmarken och leva där under kortare eller längre tid och så vidare men det kan också vara mycket att man har det som på Aperger så kallas för att man har isolering i ibland folk att man är ensam med Gud fast man sitter bland folk man har det här inom sig och på samma sätt finns det alltså oändligt många olika sätt att uppleva det här. Och ofta kan man uppleva det rent naturligt genom att någonting händer med en. Till exempel om man är väldigt nära att mista livet. Man håller på att drunkna eller någonting annat händer sånt. Då får man nästan, oavsett vad man tidigare har för erfarenhet eller inte av Gud. Eller om man har någon gudstro eller inte så får man en... Direkt för så någonting större. Det har nästan alla vittnat om som varit i den situationen. Eh, och det är också en form av andlig upplevelse, naturligtvis. Och det finns inte det lite intressant, för man talar om att för att uppnå en viss andlig eh, nivå, eller för att uppnå, för att komma ett steg vidare så att säga, på vägen, eller för att komma vidare på den andliga vägen, så måste man gå igenom vissa former av svårigheter. Man har kallat dem Mojiah det kommer återigen från ordet jihad nu då. Man talar om olika strapatser man ska undergå då. Och då, framförallt i, på den gamla goda tiden, om man ska säga. Liksom förr i tiden så utsatte ofta sufi och sina adep adepter för olika, eh, enormt svåra strapatser i olika former. Då, genom att de tvingade dem att, eller liksom sa att de måste tvungna att göra olika saker. Och det kan vara allt möjligt från att eh, leva liksom, ja, väldigt spartanskt under långa tider eller vad som helst. Liksom. Eh, men då säger man också då att om någon även innan de börjar så att säga aktivt vandra på den andliga vägen har, ut, har gått igenom svårigheter i sina liv, så behöver de inte utföra lika mycket valda svårigheter eller strapatser senare, för då har de redan gjort den delen. De har betat av den delen. Så även sånt som händer och som kan verka för oss väldigt negativt och som vi helst inte alls skulle vilja vara behöver vara med om, kan alltså ha en väldigt positiv inverkan på, på vår andliga utveckling på något sätt ja. Ja. Okej, okay, vi har, tiden börjar rinna iväg vi har tre till frågor som drar vi sträck i debatten tror jag vi får köra, okej, okay, fyra till frågor, fem <laughs> okej okay, fem snabba, korta frågor och vi uppmanar eh, den lärde att också hålla sig till kortas hårt Okej, det finns en välkänd hadith av profeten Fridvar Mån och Samil att, att man lär känna Gud genom att lära känna sig själv. Min fråga är då, hur lär man sig att lära känna sig själv? Och när vet man att, att man har lärt känna sig själv? Man vet väl att man har lärt känna sig själv när man lär känna Gud, om man säger så. Eftersom profeten säger att man lär känna Gud när man känner sig själv. Och det stämmer alltså. Det är både att titta in i sig själv. Och fianfusion har fallit upp, säger Gud i Koranen. Men i er själva ser ni inte att man tittar in i sig själv. För det är sam samtidigt som man tittar, alltså det finns en slags inbyggd paradox kan man säga. man tittar, Ju mer man går in i sig själv, och ju mer man så säga, isolerar sig och söker sig in i sig själv, desto, desto mer kanske man kommer ut ur sig själv, om man ska känna Gud. Och samtidigt genom att lära känna Gud och se Gud i världen genom att titta på den fantastiska värld som Gud har skapat och att lära känna Gud så kanske man också uppnår en känsla om sig själv. Så det är båda två på samma gång på något sätt då. Så man lär, men alltså man blir aldrig färdig, man kommer aldrig dit. Det är en kontinuerlig strävan genom hela sitt liv. Och det är egentligen inte förrän våra ögon som det ser ut för människorna i den här världen släcks eller stängs för den här världen. Och Egentligen våra ögon öppnas för den riktiga, verkliga världen. Det är inte förrän då egentligen som vi kommer att, att säga, veta hur långt vi har kommit på vägen. Jag tänkte bara på <här> med... när, man, när själen har eh, kommit i kontakt med Gud eh, man har känt den där som, som du beskrev lite att när man gör de här andaktsavningarna så så bättre får man en sån här kick eller, man, eller jag skulle vilja säga att man känner sig kina lugnet då tänkte jag på det att, att, att det är som att man visar då att eller, eller att, att när, man har, när man har känt kontakt med Gud att, då vill Gud också att jag tänkte på med reglerna. Alltså reglerna i islam. Då, då visar man genom reglerna <coughs> att man är villig att fortsätta att följa Gud. Alltså komma Gud närmare. Genom att göra de reglerna han har lagt ut för det. När man har känt den här kontakten med Gud i, i, i, i sin själ. Så, lite dåligt förklar, kanske. att <coughs> att det, att det ja. Men sen tänkte jag också på det här med att att människor är olika. <coughs> den här versen att eh, vi har gjort det olika stammar för att ni ska lära känna varandra. Och eh, det bästa av er är de är bäst karaktär tror jag. Eller gudsfruktigast. Jag vet inte om jag kunde nämna den. Apropå... Eh, jag kom, det tyckte att det kom in lite på det. Att eh, människor är olika. Och eh, islam. När det har spridits har det varit så att... Eh, historiskt kan man ha sett det att, att den har tagit till det goda kulturer och sånt det kanske vet ja. Ja, det är helt klart att, att det finns olika verser i Koranen som beskriver just här med att människor är olika, att vi har olika språk att vi ser olika ut, att vi har olika kulturer och det är någonting som Gud har medvetet om man säger så, att skapat. Det är någonting som, som finns där, som är skapat av Gud och som vi ska bejaka och inte försöka förneka och inte försöka släta ut. Som jag sa tidigare, det skulle vara en fruktansvärd värld om alla såg exakt likadant ut. Alla talade exakt samma språk. Alla tyckte exakt samma saker om precis allting. Det skulle ju vara så tråkigt så det kan inte ens att föreställa sig hur skulle det skulle vara att leva då. Så det är någonting vi ska bejaka att det, här, att det finns skillnader. Och det är väldigt viktigt, tror jag, väldigt viktigt att komma ihåg om inte, inte minst för sin egen andliga utveckling. Att varje människas relation till Gud är helt och hållet unik. Och påverkas inte på minsta sätt av andra människors relation till Gud. Jag blir inte sämre bara, eller kommer lägre bort från Gud bara för att någon annan kommer närmare till Gud. Det finns liksom ingen konkurrens. Gud räcker till för oss allihopa. Och Gud liksom har, klarar av och har kapacitet att bry sig om var och en av oss helt och hållet individuellt, separat. På? Jo, jag studerade gammal astronomi, arkitektur filosofi, medicin långt, långt tillbaka, långt före Mohammed. men då stöter jag på de influenserna som har kommit till Europa kom ju då via säger man då. och det ligger väl mycket i det men så har jag hört att sök kunskap det står i någon koran sök kunskap och då är vi frågan, sjöfarare, astronomer och så de ska söka kunskap. Men alla människor ska söka kunskap. Varför är inte folk mer nyfikna? Hur ska vi förklara detta? Jag kämpar och kämpar. Och ingen bryr sig. Ja. Ja. Det är så att det hjälper inte med religion. Jag tycker att det alltid hjälper alltid med religion. Det kanske tyvärr inte räcker till ibland. Vi kanske måste... Det är inte bara att man definieras som en religiös människa eller man, man tycker att man är religiös eller andra tycker att man är religiös. Och det är liksom alltid fixat och man behöver inte bry sig om någonting annat. Så är det kanske inte. Men visst måste vi söka kunskap. Men Mohammed Fridvarim och honom har uppmuntrat oss. Han har sagt till och med sök kunskap även om du måste resa till Kina för att söka kunskap. Och i, i, i Koranen står det också på flera olika ställen att vi uppmanade och uppmuntrade till att söka kunskap. Inte bara som många tyvärr tolkade kunskap om de religiösa reglerna utan framförallt och mer än allting annat naturligtvis kunskap om kännedom om Gud att just lära känna Gud men också kunskap om allting allting som kan leda till att vi kan både individuellt och gemensamt bli bättre som människor och som mänsklighet och leva ett bättre liv kunskap om medicin för att kunna bota sjukdomar som vi inte kan bota idag kunskap om Teknik och teknologi för att kunna kanske se till att vända den här eh, ska man säga, avgrundsfärden som vår värld rent ekologiskt är på vägen mot och så vidare. Så alla former av kunskap är bra vi måste söka kunskap. Och det är väldigt tråkigt tycker jag att eh, vi som muslimer egentligen i vissa hänsyn har det ganska dåliga på att eh, följa det här påbudet. Så jag håller med. Dig. Jag tycker vi ska uppmuntra både eller uppmana uppmanar du det här med både mig själv och alla andra till att söka kunskap all kunskap om allting jag har en fråga som handlar om det här med att välja bort sin egen vilja och ta in Guds vilja i sitt liv som du så definierade i slaget på det sättet alltså frågan om lydnad och så här och tror du att, finns det en risk att man i en sån här sammanhang där man uppmuntrar till lydnad och att följa Guds bud på alla de här sätten att man liksom eh, Det finns en fara att människor som lever under, eh, if, under förtryck... Eh, klass, alltså, det här är något som eh, man, teologer har blottats med i andra traditioner också. Alltså, hur ska man hantera folk som lever under förtryck i en, eh, ett sammanhang... Eh, ...där det finns en ideologi av lydnad? Kan man dock, finns det en risk att den här idén om att lyda Gud... Förs över till att man också ska lyda människor. Förstår du vad jag menar? här? Som, som andra som säger sig representera Gud i det här sammanhanget. Förstår du vad jag det Och mm. i sådana fall, hur ska man hantera det? Alltså, om, Gud, om jag formulerar så här: om islam är en, lydna, alltså en religion där man ska lyda Gud. Gud har sagt att det ska vara så här: det lyder Gud. Å andra sidan är det också en, en religion som har fortsatt någon sorts social kamp för rättvisa och sånt. Finns det en risk att... Är det svårt att balansera mellan de här två? Det är alltid svårt att balansera. Det är svårt att balansera en bricka med glas. Det är svårt, svårt att balansera ett glas med vatten till och med. Det är svårt att balansera, naturligtvis, gå på en slag linna över en avgrund eller till och med bara en och meter över marken är svårt. Och att gå hela, genom hela livet på ett balanserat sätt och liksom inte ta allt för många snedsteg är ju jättesvårt, naturligtvis. Eh, och islam är ju väldigt mycket en balansens religion kan man säga Det står om, om, i Koranen om, om eh, att man ska upprätta balansen eller hur Eller man ska upprätthålla balansen så att säga i världen Och eh, det också brukar väldigt ofta kallas just den gyllene medelvägens religion Och det är väl här också eh, att man ska visst lyda, man ska lyda Gud man ska lyda Guds profet, man ska lyda eh, man ska alltså inte vara uppstött som man säger så och eh, spjärna emot bara på pinskiv men det betyder inte att man ska svälja allting med hull och år. man ska acceptera orätt vare sig mot sig själv eller mot andra och hur man kan hålla balansen egentligen hur man kan eh, värna om att en strävan efter lydnad eller en en beredskap att lyda, så att säga avsaknaden av en väldigt stark, eh, starkt ego. Inte medför att man blir hunsad. Det är väl framförallt mer någonting annat att söka kunskap. Om man vet vad som gäller. Om någon säger du måste lyda Gud och Gud säger så här. Vet du då att Gud faktiskt inte säger så här. Så kan du ju eh, motverka det utan att behöva göra avkall på din lydnad för Gud. Så jag tror... Att svaret på den frågan ligger i att ha kunskap. Alla ska ha kunskap. Inte bara några få. Alla ska ha kunskap. Det är det sex. Sök kunskap om allting. När alla har kunskap. När alla människor i ett samhälle vet vad det är som Gud säger. Då kan ingen komma och bluffa dem och säga att du måste lida Gud. Och Gud säger att du ska göra så här. Och så är det inte alls som Gud säger. Utan så är det bara som jag vill att du ska göra. Då, då tror jag just att det är kunskapen som är svaret på det. Och därför säger man också när det gäller till exempel sofismen och den andliga utvecklingen att hand i hand med den här andliga strävan och att man försöker göra andliga övningar och sånt, så måste det också finnas en strävan efter att söka yttre kunskap att söka vad som man kallar, kallar det för intellektuell kunskap att man söker bokkunskaper som man har båda och man bara bara läser i böcker och bara skaffar sig yttre kunskap och inte ha den här andliga strävan och inte så att säga, blir en andlig varelse. Då löper man risken att man tappar perspektivet. Man blir en människa som följer lagens bokstav men helt glömmer bort lagens anda. Och om man bara strävar efter andligheten. Och det är andra perspektiv och glömmer bort säga, den yttre aspekten av kunskapen. Då kan man väldigt lätt gå vilse. Man, går, man vill göra väldigt väl. Man har världens bästa avsikt men det blir fel ändå för att man inte har tillräckligt kunskap. Så båda de här tror jag är, går väldigt mycket hand i hand. Och man kan egentligen inte separera det ena från det andra. Jag tror det är kanske lite grann av ett svar hur man ska kunna trassla sig igenom den här snarskogen. Kvällens sista fråga. Det finns för sufi i alla fall i väst som inte har som krav att man konverterar till islam för att bli sufier. Hur ser du på det? Ja, vad ska jag säga om det? För mig så måste jag säga att islam och sufismen går liksom inte att separera. Lika lite som man kan vara muslim egentligen utan att vara sufi om, om man ska hårdra eller utan att vara musim då. Så kan man heller inte, tror jag, vara sufi utan att vara muslim. Men det är ju alltid frågan om vilket som så att säga kommer först måste du formellt bekänna dig till islam innan du kan börja vandra på den andliga vägen det tycker jag är lite taskigt om man säger så <laughs> för det är utesluter många då från, från, från så att säga, eh, en, en, en, en skatt av andlighet och rikedom och andlig rikedom som finns som man ändå inte känner att man kan eh, ta del av eh, jag tror att för att komma fram, ända fram så att säga, så någonstans kommer det där eh, att innebära att man så att säga förlikar sig med Guds vilja, hur man uttrycker det sen. Det kan ju vara olika för olika människor. Men det kommer någonstans en, ett stadium där de yttre formerna också blir viktiga. Men om de ska komma först, eller om det är det inre strävan och det andliga så att säga, känslan och att lära känna Gud som ska komma först. Det tror jag man måste lämna öppet egentligen. För det är så väldigt olika för olika människor. Och vi måste ju acceptera att alla människor är olika. Och vi behöver liksom näring på olika sätt tror jag. Och kan ta till oss den på olika sätt. Så jag tycker nog att det är, det är positivt för att det finns sådana skolor eller rörelser eller tarikor som, som, som låter människor som inte formellt har bekänt sig till islam även få, ändå så att säga få ta del av den andliga rikedomen och välfärden som finns inom sufismen. Stort tack för att du kom hit. Mohammed Muslim. Tack så mycket.